Ран пакував у свій мішок борошно, сухарі, пшеницю, сало. Вертайтеся до своїх свиней, до землиці, до серпів. Дорогу знаєте. Беріть своїх волів, дурних, як ваші старішини, і йдіть, може, степовики вас не вистежать і не нападуть. Це ти нас завів, Ране. Тобі це так не минеться виплюнув воду Лок. «Я вас завів!» Ран зав'язував на плічний мішок. «Дедолашні, наївні маленькі діти! А хіба не вимріяли про легку переможну битву, після якої можна грабувати добро ворога, палити його оселю, вбивати? Кого хочеш? Брати жінок і дівчат? Робити з ними що заманеться?» Повернутися додому з багатою здобичою більше ніколи не виходити на працю в поле. А тепер кажете, що я завів вас у степ на поталу степовим розбійникам. Ні, хлопчики, ви самі цього хотіли, але не думали, що буде важко, і в бою можна померти. Ти за це відповіси, ране, погрожував зводилок. Усе. Досить. Я йду на той бік. Коли хлопці прокинуться, ти локу все їм поясниш. Далі вирішуйте, що робити. Якщо хочете додому, йдіть, лише пильнуйте у степу. Подякуйте своїм старшим від мене за гостину і скажіть, щоб не були такими легковірними. Добро ваше, крім дещиці, я повертаю, якщо ви, звичайно, не зжерете цих волів дорогою. А якщо хочете залишитися зі мною, переправляйтеся на той бік. Але, знаєте, відтепер я ваш зверхник, і ви беззастережно виконуватимете все, що я накажу. Жити ми будемо із землі та з війни. А доки не візьмемо рабів, Орати будемо самі. Якщо не зуміємо перемагати ворогів, то або самі станемо рабами, або загинемо. Все, я йду. Стій у воді, доки я не перейду на той бік, бо поцілю тебе з лука. Ран припасував собі на плечі мішок, взяв у одну руку спис, у другу лук зі стрілою, і, не оглядаючись, швидко пішов у гору за течією. Уже з лісу на протилежному березі подивився на табір своїх товаришів. Лок виліз із води, розбудив усіх і махаючи руками щось їм говорив. Потім Ран побачив, що його, очевидно, вже колишні товариші запрягли волів у горби. Повантажили на них усе добро і поволі рушили у зворотну путь. Ран з пересердям метнув спис у найближчу тополю і ляснув правим кулаком у ліву долоню. Знову сам. Замість стати вождем вільних степових воїнів, він приречений на самітницьке животіння у виритій в землі норі, за який не здичавіє. Але перед тим будуть голодні безхлібні муки, і на тепер вже він цього не витримає. Ні, він повернеться додому, в громаду летючого пса, у нове городище, до людей. Хай краще його спалять живцем, ніж отак. Трохи заспокоївшись, Ран вирішив заночувати в цьому ліску, а вранці йти куди завгодно, тримаючись русла ріки. Лиш би знайти людей, які вирощують хліб. Він уже внутрішньо погоджувався порпатися в землі, орати, жати, молотити. Рен пішов до річки, вибрав зручне місце і списом уполював двох великих тлустих рибин. Настрій трохи покращав. Він розвів багаття, підсмажив кілька шматків сала, спік у жарі рибу, розмочив у воді сухари і їх смачно пообідав. Після цього його перестали мучити думки про майбутнє, і він заснув. Снилися йому гарні сни про дитинство у рідному городищі, про свіжоспечений хліб, про купання в річці з хлопчиками і дівчатками, серед яких він уже тоді виділяв Еду. «Ране! Ране!» – кричав хтось із високого берега річки. Голоси, як у його приятелів Вука і Кана. Він прокинувся і почув, що хтось кличе його на ім'я наяву. Ран вибіг на берег і побачив, як у брід, підганяючи волів, Переходять річку його товариші з громади кози, на чолі з локом. Він вийшов із ліска їм назустріч. «Ране!» Хлопці, побачивши його, покинули воліву, побігли до нього. Він, про всяк випадок, узяв у одну руку кремінну сокиру, а в другу – мідний кінжал. «Ране! Біда!» Хлопці, яких він недавно вважав за підготовлених воїнів, оточили його, і він у багатьох побачив сльози на очах. «Нас вистежили степовики», – пояснив нарешті Лок. «Їх ціла орда! Вони хочуть напасти на нас! Рани! Що робити?» Що робити, достеменно Ран не знав, але, прибравши поважного вигляду, промовив. «Я знаю, що робити. Але чи ви готові слухатися мене?» «Готові, ране!» Майже хором відповіли хлопці. «Це ви тепер, коли близька небезпека, так кажете?» Ран входив у роль господаря становища. «А завтра знову збунтуєтеся?» «Ні, ране!» «Це все слова...» А чи ви присягнете на вірність особисто мені? Присягнемо? Добре, з верхницьким тоном звелів Ран. Для початку поверніться до волів і заведіть їх на онту ту галявинку в лісі. А я приготую все для присяги. Ран разом із Локом і Лодом Наносили з річки камінюк кругляків і на лисому горбику збудували невеликий вівтар, на верхівці якого ран припасував свого дерев'яного бога одного Є. Під ним в обгородженому камінням кружку приготували сухого галузя для вогню. Коли волів роз'ярмили і пустили пастись, усі хлопці-бійці зібралися біля вівтаря.